Salatu, salatu, salatu, salatu, ala Resulillah, ala alihi, ala sahbihi, ala Allah në falenderojme dhe vetëm për ti ndime dhe fali e kërkojmë Nërsa ne përgjdojmë edhe sonë të mërejnë, Allah Jalla Walla Me të hakimet radhës dhe me shambullin e Grave që i ka përmendë zotë Gjalluaj në surën Tahrim Në në mëleshtë dhe rozër kemi sikur disë herë se Shambullin që i me duke i përmendë Duhet që të kemi një loj kontinuitetit ju vetëm në në dëgjim, po edhe në përfitim për i tyjnë. Nga se edhe pse në aspekt në jashtëm këta shambuj, ndo shta mund të tregojnë dhe të flasin për temat në ndryshme, ato në esenci shërbejnë qëlimeve të përbash këta. Andaj kej marë shambuj të slatë e ushqenë zemën e besim të pasër, dhe pastaj shambuj të slatë, kristalizojnë kuptimet e caktuara, por që më pas ai na musë me kuptuar jetën këtë dunë, ahiretin shumë tëra. Dhe pastaj shembuj të nduheshim do sled në kanë një muko ti mrapa mirë, por porosia ime në fillim të kësaj ligjëratës sikur sa ajo e të kaluara, sërish me radh vazhdimërsia ta rikuitojmë një teatërn të për dobëshmërinë dhe nevojën që kemi për të përcjellë kontinuitetin këtashëm që po i marrim. Po varse është, do thot ë uh, çka marrim dhe çka përfitojmë e rëndësishme është që shembull që po i trajtojmë mos të harrojnë porositë tjyra, mesazhet tjyra kurësorë. E pikat e tjera pastaj kush i mëson ose kush i mban mend atë patyreshim se shtohet përfitimi i tij. Në takimin e kaluar kemi marrë shembullin e dy drogave, po, gruaja se nuk i tallson dhe gruaja se lutet. Edhe tura gravou që më kushtuar dy takime në disa përfitime. Dhe kemi thënë se Allahu xhallahu ala në fund të surës Tahrib ka përmendur tre shembuj, të cilët së slyn vete jap nga një mesazh. E pastaj këto mesazhe në fund i japin një mesazh përfundimtar. Dhe kemi përmendur se fillimi i kësaj sure ku Allah xhallahu ala përmend apo gratë pejgamberit alayhi salatu wasalam është ngushtë i lidhur me fundin e soi sureja. Dallishmëria mes fillimit dhe fundit është mos i domosdoshëm për më e kuptu drejt mesazhën e këtyre shembujve. Andaj Allahu Janalahu ala na ka fol për gruan e Nuhit alayhisalem dhe gruan e Lutit. Si një shemb për ata që kan mohu Allahu Janalahu ala, por nuk perfundojnë këtu përfitimin nga ky shembull. Andaj ata që mohuan Zoti Janalahu ala sillën këtu çandom për të treguar se Afërsia me ndokend nga njërës të mirë dhe gjithashtu, pretendimet e caktuara që ata me ndojnë se mund në bështetën to janë të pacënërushme. Si kur që është e pacënërushme, do tëtë uh, bindja se, apo mendimi, se afërsia e këtyre dy grave me pejgambert duke qenë bashkëar të tyre, të të u krymë punë të kalajgjën në gjelaluhu. Ndërështim Allah Gjellewala përmenë të shambullin e kondërth. Apo shambullin pari shte dy gra ju jo besimtare në kuror me dy burra ju jo vetëm besimtar. Pekambert Allah Gjellewala. Ta shë kemi të kondërthet. Një grua besimtare në kuror me një njeri ju jo vetëm ju jo besimtar. Po zlumqar, diktator, nga njerët më të këqi që kanë shkel më fëtyr në tokës. Grua je e faraonit. Allah Gjellewala thëtë O darabë Allahu më thëlen Lillë dhina amanu Atyle që kanë besuar Allahu asil shambull Imraët e firavën Gruane faraunet Idh kalët Rabbi bënili indhe ke bejten Fil gjenne E cila Jolot zotit sajt duke thën O zët Të ti Më ndërta një shtëpi dhe më bënjë vën bënim Më mundësa që të jemë në afërsin tëm dhe o zët O në gjini min firavën e o amelih vonjeni mun alqawmi alzalimin wa allahu mashboton ga faraoni nga zullumi i ti, tij dhe me shboton nga populli zullëmçor kaçflet allahu per kët grua ne ky esh vendi qe allah xhella flet per te nuk ka shum informata per kët grua perse n hadithe te pejgamberit alayhi salatu wasallam qe grua esh permendur si nje nga grat e perzgjidhura te qroven ket dunoja Prandaj e ka përmend pejgamberi alaihi salatu vesselam me si një grua që me vërdet, dhe kulmën, dhe thon, të vërtetë ka arrit kulmin e pjekurisë njerëzore dhe kulm do të thon formimi i të dhuar nitë në kësaj dhunjoje. Nuk dietha shumë për ta dhe zakonisht përmendet si gruaja e faraunit. Ndërsa emri i saj është Asiye bint Muzahim. Ku e morëm këtë amor që është e ka përmendur pejgamberi alaihi salatu wasalam. Andaj në ayete kemi të emërtuar si gruaja e faraonit, ndërsa në hadith është përmendur se si Asije. Do në kjo është emri i saj. Bia, Muzahim, ktu është emri i babës së saj. Më tepër diçka nuk ka të verifikuar. Flitet për të se të mun ka qenë në prerje nga një familje shumë e pastër, ka qenë shumë e bukur dhe gjithashtu përmendet për të se këtu uam një të luksosën e pallatit të faraonit. Informata që nuk janë shumë të rëndësishme për pra aq na duhet. Mirpo gjanërë disa shembuj është fol për ta më tepër rreth detajeve të panevojshme se ato që kanë dobi. Prandaj u përmend se gjithato që fliten për të nuk janë të argumentuara dhe nuk janë të qëndrueshme. Aja që është e qëndrueshme është se është një grua e cila ka jetuar me faraonin dhe e ka pranu Islamin. Dhe e ka kaqëtu burri i saj, dhe e ka kërkuar shpëtim tek kë Zoti Xhelalul. Kjo ashtaj ka diet. Mir, po me gjithë kaq pak informata për të, Zoti Xhelalul na ka mundsuar që përmes prezantimit që e ka bërë për këtë grua, ne të kemi mundsi shumë të fitojmë gjatë. Dhe shumë esaj. Dhe të lutojmë për saj. A nderson të më ndihmonë me len Allah Xhelalul që ëh ti nhìnin disa dobi që kanë të bëjnë me, me kët grua. Mos harrojm të ndërlozem se faraoni i përmendur në kët ajat si burri i kësaj gruaje dhe kjo grua devotshme e përmendur në kët ajat është domosdomat është e ndërlidhur ngushtë historia tyre më, historia e Musaut alay salam. Andaj ju kujtohet kur ëh është përmend se nëna Musaut alay salam përmërujt djalin e saj nga Vrasë çfaraunia ja bën te fëmijët e banisraelëve e hodhin det në një tabut dhe pastaj kaloi pran pallatit të faraonit e kjo gruaj ishte ACL kur e hapi tabutin ponte një fëmijë dhe kërkoi nga faraon që me i dhaj me i dhon le me e marr atë dhe tha kur retuaini li walak një knacidhe freskë spirtore për mua dhe për ty andaj ja ai ishte zoti që leula kët gruaj bëri shkak çan Musa alesam të ndzire nga ujë dhe të rritë në palatin e faronit. Kjo grua gjitha shumët e rritë i Musa unë aqe me duartë e saj si kur nëna e ti. Nga se në fillim, normalisht nëna e ti u përkujdes për gjithë dhenja. Mirë për Musa unë rritë në palatin e faronit. A nejë kështë nëna e dyte Musa unë aqe kë informat nuk duke shumë interesantë për na duke shumë në duke të kënjë pikë shumë barëndësi në vijemë. Qëka mund të nëzirëm në nga këtu përfitim avta? E para, të nërëzër, aje që në interesën është kur besoj kjo grua? Dhe cilështë e shkaku i besimit të saj. Normalishtë nuk është përmenë dhe shka direktin këtë retim. Milpër djetarë kanë bërë, në më honë analiza dhe kanonë përfundim, se aje e ka prënu islamin atë herë kur Musa a.s. u rikëthyën palatë, të faraoni për të ja shpalohësur më rekullit që ja dhe zotja dhe për të dëshmuar sa e është i dërguar elogjën lewala dhe ajo të patë rasin për hertë parë që të ndëgjante për elogjën lewala për zotin, për kryuasin dhe të shë drej për ditë argumente që i flasin për elogjën lewala dhe thotë se në këtë rastë ajo i bësej musaut a.s. Qka mundë përfjëtujmë të fillem e që të në rëzën? Këto është një dobi shumë e rëndësime që nga duhet një të një të përdeshmaja është bindja për mes krahasimeve. Dhe më thonë, Musa a.s. Kër shkëjt e faraoni dhe ja prezentoj argumentet se zote ka dërguar dhe se Allah është zotit të gjithve, kur këtë e bëri këtë prezentim, a filloj duke e nënqmu faraonin, duke e shajtë, duke e fy, të si e kërkushi, ti e një fundërim, ti e një, një diçka përshembul, apo nuk u mërë me faron i farë, mirë po, i prezentej argument që flasin sa e ka të vërtetet. Cilë ne ka bërë? E ka bërë këtë dytëm. Musa e sam tha, mu ka dërguja Allah në gjallë vala, zotë i emë edhe zotë të të, zotit të gjithve. Dhe fillaj me disa fjalë, me e lagduja Allah në gjallë vala, duke e prezentu kushën zotit ti. Dhe parëmëdati është gruja e faronit po Faraoni po thot Zoti, ai po një faraonin. Burrisoja e din kush është ai? Dhe po anë dëgjoni për shkrim për një Zot që s'kishte ndëjgur kurrë. Dhe kur e bën krahasimin kur Zoti, se kusumon Zoti. Që sa janë njëhtë realisht kush është burri i Isaia ti. Andaj të dërzën ganiara madje shtosh harë nuk ke nevojë më u marr shumë me detajizimin e përshkrimit të së keqës. Thon, a, me, me e detajzu dhe më marë shumë duke e nëmvlerësu madje duke e fy të keqen s'ki nëvoj shumë më marë me te a e që është me nëndësi me basht me pas afsi dhe artë me e prezentu të mirën si është dhe njerëzit pasaj kanë afsit me aftush me ndore me bo krasime mirë po kur ti mirë shumë me të keqen atërë të bëhen dy gabime e para njerëzit mund të ofendohen nëse si pasojë ofendimit ti ka fanatizëm që të kohon për të keqen, e pse kanë keq të kohon për të. E para dhe dyta duku shumë e dyta duke u marrë me të keqen, u pamundsua të njeriu në dëgjojë të mirë, ndoshta. Malësi, kjo është dobija e pop. Ai nuk tha ti je keq, e ti çu morr pata. Çe zot jam, çe zot ju që shironi. Nëste mjaftuam me kjo, ky prezantim i mrekullueshëm i mosauta, se ishte mjaftuam që që gruma pranë Islamit. Prandaj Bindja për mes krasimeve. Bindja për mes ofertës. Ti oferta, jepa ofertën të ndër. Nga njene këtë ofertë mund shmeja bo he shtë razit, pa fol. Andaj, njerëzit <coughs> të sëtë <njërëzit> së, <coughs> jetojnë në lajthit e dhevime të ndryshme. Ata janë të luënë nga kjo, ata janë dinë qa kjo. Nuk kini, në është ta shumë me fol për të keqen e ndonjë dhevime saj që në tajet e në më mirë ti jepja një opcion që ka përfiton ajnë që fëse lënë këta gjëse dënë nga kjo ajnë që ka fiton këmërën si mu më mërë me ta pandaj, ne duhet me edhit në mund detajzimin e të mirës jo detajzimin e të keqës dikush edhin në, në detale i din të metët i të keqës po nuk i din në detale për pasirin e të mirë po, dikush nga njerëzit për shambu nga, nga, nga muslimanat Duhet me ditë edhe detajet të Kërcës, për humbjet e dikush. Por ne në përgjithësi duhet të marrim më shumë ti më detol të mirës. Prandaj Allahu xhallahu xhelaluhu në Kur'an tendrozën kur flet për veten e tij, bën prezantim të detajuar për të kush është të Allah xhallahu te wala. Ndërsa bën mohim të përgjithshëm për të. Nuk thotë Allahu në Kur'an çdo çdo jet, Allahu nuk ka ashtu, Allahu nuk ka ashtu. Qyrata, Allahu nuk ka si ata. Allah s'et ashtu ka pak mohim la ta akhodho sinatun wala nawm se ka gjumi askotja apo mohim për shembull allah nuk bën padreshi oma ka, oma kan allah li yezlima ahad ajo gjatë me kët domon se allah nuk nuk i bën padreshi askut domon disa ajete të përgjithshme që flasin për allah xelalu ala në atë aspekt si nuk është ai dha ajeti përmbës i tërë kët mohimi le të kemi ithlishaj Nuk është në gjejshë me ta asë kosh. Ka që, nështë në shikonja, pohimin, gati gjitha jetë, inë Allah e Gafurur Rahim, inë Allah e Samihun Alim, inë Allah, huvë Allahu Ledi Lai, pohimin i, i, i vazhdo shumë. Ka se duhet njerëz me i mbush me të miren. Kër njerëz mbush me të miren, aje mira detrymisht e refuzon të keqen. Nuk mundet me i qëndru e keqja nga sështë e leksht të miren. Momentin kërti insistanë Meniferla imponime di kur me një farlaj, me kjeqe, a i të keqe ai për të kapur edhe më shumë. Pe por kur tia mundson që me pa po dhe bukurinë e saj që ai nuk pa asha, atë me vullnet e largon kët të keqja apo. Kjo është një metodë shumë e rëndësishme që duhet të pas para sy është dhe si pasojë e ksoj metoda besoj gruaja Faronis. Mirë po ky është një problem. Faronja ishte zbulonchosh shumë i madh. Problem si më i thon kë tani i kombesu. Daje, po keni rë për një ndër, një ndër e ka po nga frika se po denë ndër e vërtet dhe ja mërët një kushka riken kavra me mira thmi jo burra, jo ushtan me ti jo thmi në djek kavra mosë po, mos kë ose aj ajshmi cili ka me uri dhe mi a marë pushtetin libat e historis flasin për numëra maramens thuhet që kavra për 70.000 -10. di 100.000 dhe bën isa ilva për parëmënë djap, fmijë postolinë në Evropë. E kjo gruaja vetë që ky njëri pau tramps një fara vras thëni për çka? Për një karrigë. A thuvolta gruaja më do të më thon, unë e kom besu, çaj besim që e dinë faraonit se kam i Adri karrigen që shi bien kë pun. Do të shumë guxim, duhet shumë motiv. Edhe këto diëtorët e përdor një një argument për tu shërbim me të se ndoshta ky është shkaku i guximit të gruas së faraonit në shkaku i, i, i besimit ishte krahësimi e shkaku i publikimit ishte një rast që është rast sahi që e ka përmanë pejgamberi sasëllëm dhe të rastu në muslimin sahi unë ti se pejgamberi sasëllëm kur ka shku në Isra dhe Miraj duke shëtini bërgjënat e ka një një erë shumë të këndshma një erë shumë mirë dhe tha o Gjibril Më hadhi i rajha Kaj është kja aroma ka që këndshme? Êshtë aroma e Shrëptore se vajzës e faronit në Aje ka krej flëkt Vajzës e faronit E qa është punë e saj Kje grua ka qenë shrëptore në palatë faronit Dukë kja krej flëkt Vajzës e faronit Vajzës e kësë i gruje Pa e qëlla e shte e lirë me papën e saj I bjenë kran i pidore Dhe e kap kërët bismillah Aja thë qështë? Bismillah, thë amni babes tema, thë ja, thë amni zotit, teme zotit babes tam. Thë që është këj zot, pas babes tam të, të tërkana, thë po, elemejt e këfaraoni, dhe faroni mur masa, ndez Indi, një zërt madh, po, dhe ja kapi 4 thmi që i kishtë aja përë, dhe ja kapi fmin e parë dhe thë, kush e zotit, thë Allahu, ja gjutit thmin zjanë, përmëna. Pasta ja kapi fmin tjetër, kush e zotit, thë Allahu, e gjutit me gjutë njëjarë për mëna dirëse erë të këmyu i fundit e ishte i vogël dhe kësa e radhe u gjënzu zemre nënës nuk pat mundësime ishte pështirë kështër zotëve atë e ralajë e lëra jam mundësëj kësaj foshnje kjo është nga foshnje e rala që kanë folë në djepë e i tha o nonë qëndra nga se dënimi e ahirit është me i dhëmshëm se i dunjase të kur ndaje që këtë posë është për krahen nga Allah drejt përdejt apo dhe hudhi faraoni atë dhe zbashme te hudhi edhe kët grua dhe nuk udhërzua. Thuhet se kur gruaja faraon de po këtë ndrushmëri dhe kët stabilitet apo se kjo grua thjesht pranoi që jo vetëm vetë mund të zgjarr, po edhe fëmit mejuin zgjarr për me shpreh publikisht dhe guximshëm para faraonit dhe s'pat mundsi më larun nga besimi i saj. Ajo çndroi, puja po, dënoi, po nuk pat mundsi më s'brap disi e motivaj, i dha guzim edhe aja si kurse kam përmen shumë djetar të fësirit i del faron dhe thot une kom besu i një amën të billah wa u a kefer të bike u a na u bali une kam besu Allahun dhe më haj për ty dhe gales nuk e kam u trimlua shumë atere faroni ndërmori masa që do të lasin për to mirë po, këto është një dobitë të në rëzërse do më thonë ledzimi për trimrit e njerëzët mëdhaji për guximin. Për shembull, pa duheshim se u xhemzëmë me me guxim, t'jap t'jap një horizont tjetër ti shohësh gjërat situatën. Nga një për shembull të dukes është fundi i sabrit, të dukes është fundi, nuk ka më ndzim, do ja kur shënjësh atë larg ka shkuaj me sabër, larg ka shkuaj me, me sakrificë, larg ka shkuaj me kontribut. Dhe së është, për sort, prandaj Allah xhën lavala, ja solli pejgamberit sa selam, shembujt e pejgamberëve për më u forcuaj në rrugën e Zotit xhën lavala. Këdhali këllinu thëm bitë e bëhifu adek, ne e këtut, a jetë pasajeti, co pasopë, apo pjesë pas pjesë, sure pasura, të zbresim, në në thëm bitë e bëhifu adek, që ta forsojmë zemrën të ndër, jo ta ngurë të sojmë, jo, jo ta zbutim shumë, po ta bëjmë cëndrushme, stabile në rrugën e lojën në uala. Përnajte në rruzër, këtut dhe pejgamberi, a.s.s.s. si kurse ju kujto Kërë ardë khabab ibn Lerat, dhe thajarë, Allah, të e rasurë Allah, e le të stënësirullën e, o, i dërguar e laot, u bo shumë, kërka ga lave që me në letu pak, bëdua e pegamersëm, ja zavënsej duan për ndih me prezentimin e diso shengujt të njerëzve që kanë nëvujt në kaluarën shumë ati për se që ti po anëkosh për te. Jopë se pegamberi sa selën nuk ja diti khababit. Lërgë asaj, pegamersë që ishte i dhimshëm, a i qanë të p mirë po, donë të me eduku bifërimën e qëndushmërisë dhe stabilitetit dhe këmgullës për të vazhdo më të utje e përkështët, nuk kam mundë si njeri ga vetja veç nga një ndërështë edhe fjallës nuk të krymë punë ama kur shë para veti dhe kur shë do më në shambu dhe model para prakë, pa dushim se njerëzit të mirëhonë për ndaj edhe, sara, kemi prejnë të nëzër se, kur një musliman kje e kënduar nga nd praktisë të të të të të ndaluar çe ke bë. Ti këtu ke fituar shumë mira. E para e ke fituar veten. Po. Po e dytë që është hala mbarë rëndësie, duhet të bëj një të dhe kët që jap guxim edhe atij që s'po guxon rënd të ketë me lon, me paçi po mujtë me lon. Sa ka po shaham un gapunçë njerëz o zbot, un liçi kaq po, ama nuk nuk bëhet puna kështu. Nuk us me fituar se i shkon kërrukë kështu po përshalu. Apo kurse njerëz shpast harë, nuk kanë problem a, se kë harami, se kanë dilema është keqë, a nuk ka keqë, ju e dinë që e keqë. Mirë po nuk ka gudzimë. Si kur se thëtë th Allah th Gjellewala, se shëjtani, ju këllu i fu e u li e. Përmes, mëgjëve argatëve ti ju frikësan. Ande duhet dikur që, inkurajan. E kunder të frikësimit është, inkurajimi. Andaj për shëmën kur dikush, bën në një biznes, dhe fitan me halal. Le që e ka pështu vetë në tijaj. Që është e para, gjithsesi, mirë po, e dyta është se i ka dhën guxim dhe trimit tjerë në tregusea, a pesha që është e mundshme. A pse është e mundshme? Prandaj edhe sa so njëri për shembull ka një dilemë, unë i shaf fal, po tani smoj, ne habim në shëmbull çek, a kiti shëmbull kur Paula më bosi këfonat. Prandaj mundohu që edhe këtë njët me pas, njëtë me pas, suksesi të njëtën tënda, nuk ka vetëm për ty individualisht, por është një motiv, është një guxim inkurim edhe për tjerët që ndoshta po presin me u kryesh në karavadinë udhëzimit, po nuk kanë guximin e mjaftueshëm. Andaj duhet guxim, duhet inkurajim, duhet me trimëruar njerëz që i me u kthy rrugës Allahu xhallahu alahu. Me fituar me diert, me halal, e punojësh duhet, me mësu edhe me u fal, është e mundshme. Me ku në bësim të ardhmë, me ku në mëimin në shkollë, është e mundshme. Me... Gjithë janë të mundshme. Mir po, nuk duhet më mbet e mundshme vetëm përmes të, të mikrofonit. Nuk është ke mjaftueshëm. Apo, duhet tash që ajoç ne po them është e mundshme përmes mikrofonit ta shojë njerëz përmes njëa pastaj praktikisht apo është e mundshme që çdo kush për neve të jatë një burim i inkurajimit dhe i guximit për tjerët se është e mundshme sikur se ishte kjo grua por grua e faraonit apo dhe ka mundsiçë ti vallahi mund të kesh në ndoshta fillim më po mirë sa ajë si që po të merr shembull po ai pastaj inkuroj atë shumë pitë bot më mirë se ti sikur se kuras sikur se kuras Kjo gruja që thon, e, faraoni e, e denoj dhe u bë motiv për gruja e faraonit, është gruja mirë dhe në gjenat, e për gruja e faraonit është në e mirë. Mirë, po kjo buhe me e mirë, nuk e posë këtë shambull. Pra një common sinë ka njëri ju, me përgjithun ka një model edhe mu buhe ma e mirë saj. Pra nda i shikoj të ashtu, të ashti që e konë se bepë herën e parë, i ki 2 se vopëve, edhepse e, e, e kënë kuraju, edhepse përm Ai shikoj s'ose vapi shtuat kur ti arrin me mbill një guxim dhe inkurajim në mesin e njerëzve. Andaj duhet inkurajim, duhet guxim, duhet shëmbull, nga sa njerëzit pastaj me vërtet mundën me bë çuditra në rrugën e Zotit xheloaula. Ëh. Të ajo përvetëm që mund të nxjerrim nga kjo është të ndrozur. E përmendëm në fillim do thashë se do të na duhet. Fakti se ki grua ishte ajo që e morri Mu saun Alihi selam po se api tabutin, subhanallah u lidh zemre saj me te dhe enderaj dhe kërkën nga faraoni mu kujdes për te e përdori afërsi me faraonin për me e shpëtu Musaun e Alizam aja nuk din të se kjojnë Musaun e Alizam nërga saj po me që that aja është sebep zoti bëni sebep që aja me nëzirë nga uji Musaun e Alizam dhe me e fut në palata e qëka nëzirën pëj kësa e për po na kuptuam se kjo grua u udhuzua si se shkaku i udhëzimit ishte prezantimi që e pa tek Musa al-Saqam dhe krahasimi që pat mundësinë ta me bënte mes Musa al-Saqam dhe burrëve këthesë rumb. Mirpo, mos harrojmë se Allahu jalla jalaluhu këtë mirë qi e ja buni Musa al-Saqam me nxirr nuk ia ja la Allahu pa shpaguaftë. Nga se Allahu është shukur. Po, Allahu jalla jalaluhu falendëruas, është mirnjohës ndaj çdo mirë njahës, nda i mire që robja bën para intendëresë më të dorë. Gjithë gjithë gjëri që i kemi ndihmuar për hir zotëllavala, Allahu te barekuhu te ala qoma shpërblye. Nuk dihet me çka. E that Ibn Kaajim rahimullah, Allahu ta kompenzon në forma të ndryshme. Kompenzimi më i mirë është me ta kthyn në fejave. Donë kollloj kompenzimi apo ta ta kompenzon, sikur sot ka pasur shumë biznese, nuk e kompenzon me para po bojnë të është edhe me kere, me banesa, me tokë, me... Të... Lëdhe kompenzimi ka, po. Edhe Allah në gjenë lorë të kompenzojnë formë ndryshme. Mirë, po. Me të kompenzuhu, me udhëzimë është me e mire, po. Pra ndajten, dhe mëzër, uh, nga tjo më marim se, kjo grua u kujdes për një njëri të madhën të ardhme. Njëri të madhën të ardhme. Dhe Zotë Gjendlewala i ashë përblehu këtë kujdes. Që do t Për gjitha këndë të më kujdesi, mirë po, për ata të sëllet pritet, ose punojnë, ose angazhojnë, për kauzat më loja, për punët më loja, dhe përkrahje e të tilve, dhe, dhe qëndrimi afër tyre, jo vetëm që të mundës në shpëllim të kalaj gjerë, në kuptim me qenot, mirë po, kompenzimi është shumë i madhë, në varësisht nga uh, ndihma kujtje e për, vjenë edhe kompenzimi. Khadija radiallahu ta'ala anha o bu grue madhe pse i ndi maj kujt po i ndi maj njerit madhe një maj jakta Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam ndajte ndërruzër uh, Muhammedi uh, sallallahu aleyhi wa sallam në një hadith nga ka përësit në formën ndryshme duke nga thënë se shpirtat e njerëzve duke nga thënë ka një le aferësie me zvete Ato që kanë për shtatëshmi e të lafat bashkohen. E ato që kanë i fëlloj lërsie mes vetes, kanë për shtatëshmi i fteraqat, i ndaflat, don të largohen afër. Dietar thonë se kur e ka pa gruaja faraonit, Musa është atë foshnjë disi ka gjetë shumë gjashtërin me soi edhe me sti fmijë. I fëlloj për shtatëshmi apo. Çi jam kuptu sa Udhëzimi kësoj gruje gjithashtu është indelidur me karakter në soj, me shpirët në soj, me në tushmërinë në soj, edhepse në formën e ashtë me, s'ka qenë besim të arderivon, po kjo ka të bëj ma shumë me rethin, jo me brendinëve. Andajtë të ndëvëzër, ka shumë njërë që nështë ka mundësi mu udhëzuh, edhepse në formën e ashtë me, bojnë po shumë të këshia. Mir po këto puktë janë të qarta, më tepër janë për shkak të rrethit të traditës, jo për shkak të karakterit apo. Me pas dikush që veç janë ngacsmandërgjegjën, janë ngallënd të keq në fund. Po. Edhe kjo gjë është të, është e posa, si e poni fëmi, ju jo si faloni, faloni te gjithë po i pori pa që fëmijë gjsmuth atë një ditë që gjsmuth. Çi prisht, shpirt është të puni prishtë ato. Po kjo gjë ka qenë mirë. Në si ka po thmi, e ka pokë fëmi, disi subhanallahu e ka tërheq sikurse me kon dorsta e ngjashme te, e afërt me të. Kjo ka po që, Zotë shpërbly, ka tarën, desin, dhe kë qaputja Zoti xhel lewala me ia shpërbly kantarrën edhe kujdesin po edhe kët përshtatshmëri Zoti xhel lewala me e bën më vërtet pasaj të përshtatshme për me një rrugën e musaotës mësoj kë më rëndësishme Prandaj të vetë do këvojë se kus eki më ndesara ë nuk duhet dini më mjaftu vetëm me aspektin e jashtëm kondiken por duhet të nguzojmë aspekt në aspektin e jashtëm mirë po vëllai shpirt shpirtlirësia apo çiltërsia shpirtënore, zemra e vrajmos, wallah është njëra shoma, ërat më shumë, shumë më mirë se sa aspekti jashtë. Ka njëri që në aspektin jashtë thoshta bën një punë saftë me të mirë. Allah ditem se e bën ato. Mirë po, është shpirt ngushtë, është është xheloz, është është ziliqari madh. Onjërit po mëri vëftirë, komunikim, vëftirë bashponim. Ka atë që në aspektin jashtë mund të jetë më izbehur praktik me paspona shpirtërr, zemër gjer, e kështu me radhë. Prandaj udhëzimi Allahu xhallahu anhu kërkon këso zemra, këso shpirttha. Romeni Kusha që njëra është për shembull i dhimbshëm, një bunket, ja më fukara atë bon kët, diësë këto shanja ja vë drejtuse, kjo po e kërkon dikë që shkon jasbulon këndërjia që kët karakter dhe ia ia shon të jashtëm dhe ia zbukuron më me, me punë të mira që kanë bërmë be me, me besimin. Kësu është e grua faraonet. Kur apo Po pashë sikurse me kon pjesë sa diçka, diçka ne me tek kom lidhje. E pa nuk i tha Faronit për shembull, bërë këtë fëmi na bën hyzmet. Nuk tha kështu. Nuk mujtë me përballu për hyzmeqart. Nuk tha me këtë fëmi e yeah. tani si për shembull e përdor kur rutuini li walak. Sa sikurse do thotë për fëminë vet, tha na buat klenacia shpirtse. Po ku bëdente që të buat klenacia shpirtse? Që foshnjësh, ku bëdente? Fmi i huaj. Mir po e ndinte shpirtse ka diçka tjetër daj smola, ajë ndjenja shpirtërore kërc është shumë e rëndësishme, ndoshta shumë më e fortë se vet pamja e syrit apo. Diçka timush më pa parajt, po shpirti rahat zboton. Ajë parahtia shpirtërore kërc është një përgjigje, nuk duhet bash me petun, nuk me të injoruohet. Nuk duhet gjithmonë më muh. E kani një tregu, ajë diçka do me tregu. Dëgjojë, atë ndërgjigj në brandhshme që është shumë e rëndësishme. Gjithashtu të do zor. Pe duhemi të nxjerrim këtu është se faraonet kjo çendra e torturës dhe kjo çendra e e trazigrave dhe kjo çendra e e e e e e prishjes në shoshnia po në shtëpi të faraonit u mor urdhri me vrasën këta fëmijë po në shtëpi të faraonit jetonta dhe hante dhe pinte një njeri i cili thon tonj zoti në shtëpi më të këqë nuk gjin Apo, nuk gjesh pima të keqe, se këja ku faraun është një antarë, më hadje, ku faraun është kërje familjarëja se i familje. E që thathë, të nëzërë, nga kjo familje keqe, nga kjo armik i islamet dhe i fest, i pejgamberve, nga kjo diktator, nga kjo njëri presht, dolin një nga gratë më të mirë aftër. Apo ju, të regon kjo edhe atë që tha pejgamberi sënë tajfë. Apo, e kanë gjithë me gurë, Edh duan, kto s'ka ja ka bu kur kush peqambern e kështom. Kto kurkush s'ka ja ka bu. Kto antëvja ka bu. Ai po thot Allahu ndoshta nxjerr prej tyne të mirë. Pe ka tha kto peqamberson ngase e njeh Zotën Jellalu ala. Allahu te barekouta te njeh Zotën mos harani kët. Allahu Jellalu ala përmes fjalës së mirë, përmes shëmbullit të mirë, përmes thirrjes me ursi nxjerr nga shtëpitë e mosbesimit, e rebelimit e mëkatimit dhe vëtë shumë dhe besimtar. Mirë po, kur je këtë ndorë nga thirja, nga prezentimi, nga shambulli, nga, nga, nga, nga oferta, kështot kur je këtë ndorë, nga shpite, hoxalarve, e haqilerve, dalin kriminellë dhe mëkatara. Po. Dhe të dy format ne i këna padhja po, dhe shmetarë dhe ty në po. Pra ndaj, në më thonë, të nërëzër, nuk duhet kur njëri me gjyku, asë në të parë në asë djyët në më. Me thonë se ka më Gjënatat të në të arshme, ka me kënë matëbisë na në, ja, nëse, nëse në ku i desemi, dhe i edukujmë si duhet, dhe i mësojmë po, por në qofë se i braktisën të mitë, nuk i edukujmë, nuk dërtujmë gjenata, duke u vetë njaftu me gjendet të nëse, kanë kën me po, kanë ku me shiku, dhe se kanë po të të përpara, shumë nga ata që njerëzë me dhunua, kanë prish agjerimin të në, apo ne amër të komunizmëve, izm e i kanë luftu fenë allo gjëlle ora, edhe kanë rëzumë minare, gjamijeve, kanë qenë djenë në është ta dhe një hojgja po hajgjie e kështë më radhën. E ka kështu rase shumë? Ka kështu? Por edhe kunder ta, edhe kunder ta. Nga shpija Faranit dhe l'Asia. E nga shumë familje tira dalin shamën. Kur dalin? Kur punohat, kur njerët kanë mundësi me në gjuhë dhe me e po, atë që zutë gjellëllë është i kënaqë me tamë. Përëndaj të, roze, nuk duhet njëri kur, do thon, me thonë, me u shgëny, kur me thonë, o preshë mileti, o shkatrunë, që që ka përbotë, nëse, nëse, gjënërata që ti e ki, realisht shë, nështë ta, këmgullin të keqen, s'paku, hapi vetës horizont, hapi vetës opcion, duke thënë se, nështë ta, insha Allah, fmitë e ty ne kalme pas, ma shumë, mundi me ndëgju ose ka më pas më shumë gatishmëri me pranuar atë që Allahu xhalla ualla ka kërkuar. A ndaj nuk duhet deri kur me u shohunë gjukat njerëzve apo me thon këta kurs besojnë. Kta kurs ndrejën, kase kjo është ndaluar. Na ka ndaluar pejgamberi sazu me thon çë janë shkatruar njerz, janë prish njerz, mos fal ti kështu ato. Ti nuk je gjikatas, ti mos e merr me gjykim, ti merru me përcjellje, ti merru me thirrje, ti merru me ofert, ti merru me model, me shembull, kjo është e jotja dhe sa gjykimim për njerës, a ju në prish, as ju në prish, a, a meritojnë me i denu Allah, as meritojnë, ka ndurë të Allah, e ka ndurë të në vetë ata. Në të qfarë, tha Ibrahim Al-San? Im të addhibhom, fa innum i baduk, nësi i denan, nga rabë të tu, tjetin që mënë me ta, oa in të agëfir lehum, e nëse jo u falë, sashtë që di, anta, e entë, nëse ti e, e nga furë e rrahim, ti e që edhe falë, e dhe mështërani, kësht raptatuja në ke drejtëjtu është ti e zot çawa ata prandaj sa ndo që për shembull fjan caktuar që zoti komi vraha komi mos timë përgjithsime mos shkon me gjykime të përgjithshme pandarja po zakonisht nëse duhet me fol për shembull për diçka të këtij thuj ai që bën kështot zoti komi dënon për shembull me vepërshkom mos shkon individ nuk dihet ata dhe kjo është mësim më, më rëndësish që na jap kjo grua e cila ndoni nga kjo familje, po adhe vetë shemblë i pejgamberit a nehi së ratu vësan, i cili me dëvërtit, atë që e parashikaj kur tha se ndështë a zotin ndzirë pejtyne, ata që kanë madhrua lënë gjerën e ora, pe kërështë ashtu dole, për. pe kërështu ashtu dole. Për. Do biti edhe që ndzirim nga kja të ndërurëtër është, në lidhe me këtë që përmana, është se përgjësia është so sot për shembull do jurohet për veprat e individëve të caktuar, një komunitet, një kolektivitet të djykut për shkak të asaj veprat. Ishtamë stop, ishtamë stop. Apo, ishtamë stop. Pranë për shembull, ë për shkak të arrogancës, dhunës që ka bëra Oni Allahu xhallahu ala të gjithë mi përflitoj. Jo. Nëse ka distancim nëse nuk ka përkrahje, nëse nuk ka bashkëpunim, për kanë qëllu me një identifikim, me një përkatsi kanë qëllu, nuk duhet me përgjësuam. Nësë të për shambu, këtë islami, këtë muslimant, ndështë të gjykuhen, ose drejt për detë, po adë të rëthohë razil, nërë atë nëshme, gjykuhen, ma dje shtypen, ma dje u, cenuhen të drejtat, për shkak të kujna, të veprimeve, me ndeletat pa maturët të, të, të njerërët saktuar që i bëjnë amërë të islamit. Dhe të, në rëzër, në nuk po flasin për këtë, bepëse në këtë rrasë nështë ta viktim e këti mentaliteti më shumë i në nga musliman. Po gjithë mund ka qenë kështu, që kurani fëtë të shtobë. Nga shtëpia faraonit, faraon në zutë që dhe ule mjëti ndetëi, e gruja që i në gjenet. Që i një, një shtrate kam posë bashkë, së po thomë As, as kusheri, ja, ja, nishtë vetë e ka ndo bashkë. Paronon nishtë bashkë, njonin gjëhenem, ma poshë se si i blisi, faraoni, e tjetre gjëhenetat. Andaj, është përresi individuale. Regullat e këmdojët të kësaj përresi individuale, istomin mati, i ka, ka venduës. Andaj, nuk duhet njerët me, me thonë, babane ka pasut, që ko gale, baba e që këmës, gjali që është. Ose kundër të ta, vdane ka. Gjithaqë këtu do të më keni kujdes shumë mirë. Mos më gjykuat askën, wala tezero waziraton, wazirah ohra. Allahu subhanahu wa taala askush nuk i ban gjënate teatrit e as pasojë të mëkatimet. Çdo kohë duhet të mos kujdes. E më kanë me, pas ka një për shembull njerëzit, lshohen shumë edhe, për shembull po një gjynah që ka bëbë baba, i thonë që edhe edhe edhe, edhe, edhe djali ose, ose të ku do të di mendon gatiran? Mos mos më çon këtu. Qase këtu mund më çu te padërësia qoftë mund të tak tek, tek zhulume mund me me me hacnu hakun që zot xhelora ka ndonjëherë më marrë vet nuk di atë prandaj është kush e ka bën sherrin ç'a e bën ç'a e bën kurse ka bën nuk e bën përsi për, për këtë çështje po dobi vetë mund të marrëm është të ndosur është se ti grua ka jetuar në pallat sot buni më pa po, çfarë civilizimi ka qenë atë ka ndërtuar sot piramida që enda nuk po dinë qështë i kanë dërtuar alëja shtë atëmë. Me, doon, paramendot, për ishkencëtarve, mund të dinë këto sifa, pa dërshë po mirë sërë, mirë po, në një pyramidë, thotë se kanë marë pjesë me mira, mira punëtorë, e me qindrë në shda e mira kanë vdekë, përshka këtë se punët se fështirë, gurtë mlajë, këti kanë barë të në njërë shumë, shumë primitives, kanë pasë me të sotitë. Kep me kuptu se që farë për shteti ka pas farauni. Nën ka pas me mira njerës që kanë qenë gacin me vdek, me andrejsh vorën atina. E paraminomi andrejsh palatën. E paraminomi buhismet atina. E kjo gru, që të ka qenë? Gjithë tha këtu i ka pas. E ka pas privilegjin, e ka pas autoritetin. Kreti ka pas Allah. Kreti ka lan. Përgjithë Allah gjithë dhe gjithë aloftën. A nënën ka, kjo shambulli madhë sa di kursun e lën një punë thjesht Allah, ku i thot, "Lej Allah ta kompenzon 100 armatë ato." Po kjo që ç'a kalon? Antaj Allah ka se shaham për mësëmtarët. Mos u hamendim e praktikisha për Allahun. Shikoj çka ka pasur, histori njerëz çka kanë lënë. Çka kanë praktikë që kanë lënë këto me Allahun? Kanë punëllatë. Vallai nuk trollze, historia është e madhe, nuk digna thell. Mir po vhtirësh më agjet shoqën kësaj gryapë. Vhtirësh më agjeton. Kjo s'kalon s'kalon kjo kasolla. Dhe kjo kalon brefni Allah. Pëkalon kalon me kal, qindra shërbëtore që ç që ndoshta s'e sllakaifia floku e ka kri. Ço, s'do mvon kjo. Këyti kalon. Mir po, sot është interesant që kalon kret. A la diçka më interesante kapën? Do thjet na duket sot interesante këyti kalon po. Kjo është interesante. Ku alo më interesante se kjo? E çka është më interesante? Kur e ka kërku kompenzimin është më interesante. Ajo ska thonë Zot, ky burr mkaqëllu të poster në burr tjetër, apo un po llo kët pallat, në pallat tjetër, më të vogël se në pallat, apo ku zakonisht njerëzit kolojn nj nj për Allah, kërkojm kompenzim donjë aftë. Për shembull, e lën dynjan për Allah, më po lyp qe Allah në dynja tjetër më jep, po pastë mos më u në dynjën, është ajë atë më kon me Allah, kë palla, ama dynja është më shkufërtlar kapë. Kjo gru kre dynjën e kanon. Mirpo, nuk ka as kjo braktisë dunjos. Jo, jo, kjo ka qen shumë e mençur. Prandaj edhe pejgamberi njëherësisht ka thon nga gratë më të mençura, që kanë skeën mbi fytyrë tokës që gruartham. E çka ka bu këtë grujtë mençme? Çka ka bu këtë grujtë mençme? Ai e mençuria që na duhet shpesh e po flasin për ta shpesh. S'ka cin mençuria kësaj grye se ka pas nivel akademik apo se ka ditë jo laptot. Mençuria kësaj grye ka qen te kthia me Allah xhe lë valla qëtë janë të mashëmën, ka ditë me bo mirë me Zotën Gjellewalën, andaj, i kalon krejt, edhe ka thonë, Rabi Bënili, indekë, bejtën fil gjallën, o Zotë, kërkaj, që nga gjitha këto, po largona, po i ku, që të ma kompenzosh nga afërsit e të të të, të të të me ku nga të, e nësë është afër Allah Gjellewala, e ka hubë në qëka, ka fitu, përndaj të në vëzë Afërsia me Allah në gjallatë gjallatë, lidhja me ta, është kompenzimi më i mirë që Allah të e përëtën, me të pasë afër të e. Që ti t'esh afër të duatë, që ti t'esh në afërsitë Allah në gjallatë, afër adhurimit të ti, afër shpalës të ti, afër njerëzë që Allah në e adhurun, afër nëse e, është pëllim e mirë i mundë shpërëtën. Përëndaj, gjithë shka, pësë kësaj, është të këtë fundëm, gjithë shka përsoja shkëmbim, material-material, së është interesant, por e bërë interesant, këse kjo gru, këllimisht, kërkaj kompenzim, ja së është pa kompenzim, por e goditi kompenzimin në në bazin e tjevën, o zëtë të ti, e para, dhe e dyta, shika, asë gjeneti nuk e kërkaj, të ty po duja e rëvarë, me ty me kunë, E kur është Allahu me te i knaqër, dhe kur Allahu është Iljen me ta, e kushkone e pas taj, 15, kja është fikë, shumë i hullik se kruja, pa, pa dushim, njëri kushkone gjennet, Allah është i knaqër me ta, është të vertet, kja punë, mi po kjerë duke e lybë gjennetin shumë njerëzit, duke pas me të kompenzimit të gjenneti, në kompenzë Allahu në gjennet, e Harun e man gjennet uvan e tonë, edhe kja është një mnyrë e shejtanit, po, Shumë të i pasë me të gjeneti me kompenzon Allah me kompenzon Ati e shkojmë kremu këna në gjenet Sa i, miro, kemës kë që qëptu Mirë po, edukata lypë me thonë Të Zotin, të Allahu Gjitha me usilë Këha Allahu gjellewala Aje din që kompenzon e aje din pas e qëka tjep Mirë po, me e anashkalu Allahu gjellewala dhe fqicin Me Allahu gjellewala duke kërku me Ta kompenzua Allahu pëllatin E kasurë në dunjasë me Sa i, mirë po Letjet me renditje, letjet me edukat, sikurse pat edukaton kë kjo këto gruaja. Prandaj kë kërkoj eficiencin para shtëpisë atë. Dhe kjo është në rregull që dietor ka thonë, para se më ndërtoni një shtëpi ose para se më bë diçka kërkoje, shikoje, domthonj kush on rreth, kush janë njerëzit nga se ajo që jap kuptim jetës është eficienca e mirë. Pastaj për çfarë materiale shtëpia së marrësi ajo. Mirpo kur është kundërta, çka duhet shtëpia kur kisullom kur kur nuk dësen sot kim u vrojme ku është ia nisi kim borë. Prandaj jep nuk i bani para sot sot, pra si timsi është mirë. Son një pas, një mirë të jam, e në son li më të është më pastë nikojë shit mirë afër te japo. Ekzemplo. Dhe kjo gru thash këtë bërim. Prandaj Allahu xhallahu ala ja kompenzoi me shumë më të mirë ç ajo dorë sot nuk izit në kërkuat dhe profeti ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi ve salam me nterake çej en li lah auwadhahu allah khairen minhu kush alen jpun ama per allah la ja kompenz allah me matmir sa çe kalon leja allah me ta kompenzoj leja allah xhalla wala mosem so allah me çka me ta kompenzoj po karbun e dua o zot per lo kto ma jap kta lete mosu ja ma kta ti ya rab ndihman melum kte perritonin ti edin çu shpagun ti edin çu kompenzoj a ti leja se aji din më mirë, aji din më mirë dhe aji ka më shumë, nga njerë ti më shme privu vetën të nga kompenzimi shumë më i madhë, kërkon kompenzim, bi bazën e kujtë, qefit të në qikaxë, po Allah u kompenzon për te imaginatet, Allah u kompenzon për te mundësis, me e formulu gjuhësështë, aji kompenzaratu. Për këtë arsujë të dronëzër, uh, zotë i gjelle u ala, ja kompenzim o të qështë, në më të mirë, apëta. Gjështu të drëzër, eja që marim për i kësoj për i mësimëve, është se, kjo grua, dhe mëhon, ka jetu minimumi, minimumi, nështë ta, dykon 3.000 vjetë për a nejve, apëta. Nëse kalendari, me isa unë alesan, është, vite që jemi në, ka nga lutë 2.000 e so vjetë, apëta. A tërë musë, asem, është para isa unë alesan, A është është, na në, në kjo gru, leja edhe t'i pëthëm, mes musatë e i salë mlimi vjetë, Allah më sajnë konveq, 3.000 vjetëm. Sa është kjo kërë gëtë? Halalet, zotë, halal, na kërëm, edhe masë një pas dhëtë, Allah i mërë se du një edhe 3.000 tjera mërnu, a pëtë ka marrë në një hoqë, ose dikush, ka mi u thonë njerëzë e muslimanve, që kjo gru që akonë, gjithë mërë, dhe më hënë, zotë i gjell E që ka bo kjo kërëpë? Kërën e ka pagu që edhe kërë desë përmerëm një kërë. Përndaj, ata që luftojnë për autoritet, harrohen. Ata që pagujmë për autoritet, harrohen. E ata që punojnë për Allah, përmendëm. Kjo regullë më dunja, këta në më mësëzë dhe gjelevarëm. Përndaj, fjën e mishë, këta në mësëzë me këtë kët, uh, përmendjët përherëshme, Në amson po ju teorikisht, në amson praktikisht çka do të thotë i sinqertë i lidhur me Allah xhallahu wala. Po lekosa të rrodamson distanca. Njëherë që e ka shku historinë me shkoya të art kan lën po? kanë lënë shumë histori apo nuk do të thosë ata tani edhe dyën e kanë bëu puhvllaj apo. Do të ka qenë një të ndantë. Mirë po, citato të caktuarë. E kanë dëshmu vetën, dhe ajo dëshmi është bë, shkak që mu përmena dhe. Qka din të i përgune faraunit? Në thash, nuk dim, nuk dim. Në veq e dim, se aje i ka ronë faraunit, konë bësunë Allahun. Ka që din. Mirë po, kjo qëndrimi iso i gudzim shumë, para faraunit. Allah e din qëfar si që redi ka posa, Allah e din so, qëfar sabri ka posa, zot e din dhe pikish për, për shkak të këti qëndrimi, Allahu Gjellu Gjellu Hru e ka përmen. Pra dhe të ndruzër, uh, pejgamberi s.a.s. ka kalun i ditë para varezeve, dhe një grua vajton dhe të varjati. Dhe i tha pejgamberësën, a ro brejshë Allahot, ba sabër dhe shpesa shpëlimit e ka Allahu Gjellu Hruala. Aja tha, ty istë ka kapë, qëm ka kapë mu, se kështë e kajtë ma shumë. Po nuk ditë e qërë pejgamberësën, nuk ditë Enda shka pegamerson. Kuraja kuptoi, i erdhi me keqardhje, duke kërkuar falë, nuk e ku mundi të ar. Pegamerson shkurt. Inna masabru in da sadmat elula. Sabrështe goditja e parë. Prandaj të ndrozo. Ka shumë situata, apo jo shumë. Ka rall situata, po të më von. Kur dikush ka nevojë të miat në fjalë. Apo ka rall situata kur ai kërkon ujë, çfarë bën minimum? Koroll. Tani ja ç'sot i po ke u. Epo çaftere më bum mi u gjit kur shorrora. Ti mundosh pasaj çese si fjalë edhe 100 litra më thua pasoj. Se kanë at pesh po. U krynë hapur. Aman moment caktum, është gjit. E ke ditë më zhdum. I kunit më çu ç kjo të paguata. Edhe me Allah xhan dhe valla, edhe për fund Allah xhan dhe valla. I kur ka po të do kriza ton çon thonë. Ja për la do. Do sh çafter më thosë, çe thon. Tani thuj sa dush. Të gjenë sa dush ajë. Gjithmonë ka se vop, nuk po nat për se vop. Mir po për më u shkru, ati ku shkruen të mdajtë e të mirë, qëpeshke nuk vjen ka dera, kjo mundëzi qëpesh nuk vjen, andaj, pejkamberës në kam su që, bëhu i gatshëm gjithmon, me thënë fjallën e duhur, dhe me bëpun e duhur, nuk ditë kur të vjenë radha më u dëshmu aftër, do njerëzë mendoj se, paran hinë historie aftër, po tanë konë është frikacak, e të ikë, e të malverzuë, e kështu më ratë e munduat, vinë situata, munduat pasaj, e po shijet nga larsa, është përpjekje e dhëndë shumë me hinë një sëri, s'hijet kështofën, nuk hijet kështofën, për ndaj, kër pejganverës në tha, kanë me hinë gjennet, 70.000, pa logari, s'ka me unë heqës logari, pa hinë gjennet në forë, drejnë gjennet, o kashem në muhësën tha, njënë ja Rasulullah, lëta Allah unë të më betyna, E kjo është e i dyti që për, se dhu një rësurën, sebe ka këbihau kështë, ta ka përsej kje, i erkeq me thonë, s'ka në kemë rrasik shtë atëm, e po, kjo njëri tankon ka punu për qështët, po s'ka rrasi mu ka dhuzur, ka punu për veti, e, ja ka pagua la gjellor, nuk është rrasisht ka qëlu, gjelis, për, ja vallajtë, ka është me gjllisë, s'ka rrasisht të apër, ja, vëllaj, nuk Gruaja fanoron dhe ka qelë ta butën jashtë rastë. Ka dashur Allahu që kjo më qelë ta butën, se ka po Allahu zëmbërshto diçka që ka më ngritur. Ka në karrësisht. Rastësisht që lloj filon me filon në anë, s'ka rastësisht apo. Allahu përzihet, një herë saktuar. Ai e dim se i përzihet çn kur saktuar, mënyrë saktuar, volm saktuar, më u dëshmu, më u tregu për Allahut dhe pastaj thjesht vazhdoi me imit, thjesht vazhdoi me imitu dhe me aktru po. Problemi gjej pastaj një shtek tetë vlapë. Kërka, kërka formë tjetër Kërka shumë rëndë se si mi kuptu Në nësasht e rastësht me kjo punë Nuk ishte tek që ashtu aftët Po Allah u gjenë lewala Më menë se kërka e thot Ibn Qajim Rahimullah E dunja sabru sa Dunja ja ashtë Qëndrim më menti Jisu fjellë som Të të përdit si di kjo fjellë të me buzina ja Nihere Nihere i ka o mundësia veç Vec njeri ka o mundësia Nëse kanë qënëru lërgë babës si pas të rëzmetime me 50 vjetë, për shambull, e kësusht, në le, ka jetu, Jusuf e zonë, 70 vjetë ka jetu. Për shambull, për një mesetore. Për 80 vjetë, vëqë një herë e i ka rëmënës jemë e dhënë, ju, kur se bëj, vëqë një herë. Për që atë një herë, ka jetë surja Jusuf për të rëzhtonë. Shambull, kër vijem morali, bërë nësë Jusuf e Elisot. A për nj Kjeb me kuptu se Allah të regon se që ki që njere ka bo edhe ni që një milion herë me jarë kë i qështu të ta po. po se nga rëkujme rubin tona në kashpesh me... me po. po. Zëtë gjëllë e walla e esperan një robin herë me ka du se që ki gjitë mund qështu është ama na nuk janë gushtuim rubin gjitë mund me esperu që ki e kushkuin, një qështu po, të ta edhe ta kër shkuin njëherë për njerë apë këthenana këna mu bot mirë nuk i pengana longa padresia s'kini më kështu Prandaj kur t'japa mundësia sikoz a kimicek me kum pjesën e punës, me përkrah, dikën çuditë me përkrah, më thoni çfarë që do të më thon, apo mbledh mirë dhe boni sinqert, lut Allahu Xhelalola edhe bona. Të alo bashta të pastaj. Kimepasë subhanallahu, ndoshta çajor shërbim që ke gjinohot Allahu ti falot. Që çdo karrbotë e tij Allahu njerëz të mirë, nuk dihet me çka, nuk dihet me çka, nuk dihet. Apo të me thonë, aje gruja u hi, në gjenet, lavire u kunë. Po, nik pus uje kamush, ja ka apqenit, e pëqenit e ka shti Allah në gjenet. Kjo puna e rahmeta dhatë është interesant, apo, nuk dhjetë, përndaj, bo mirë vazhdimisht, kontribo vazhdimisht, mas e në qma asë një punë, nuk dhjetë me që ka Allah gjellëvoa alatësh përblena, fëtonë. Gjera shtu prej, dobive që në zinu, këto është padushim, që gjëtë të në kohës aspekti i sabër, dhe, që nëshë mërisë. Nuk alet. Kjo grupë për më kongështë e ka pagu qëmimin. Allah dhe qmimin, është me pagu qëmimin. është përmenë në Libra, nuk ka verëzion cakt, i po shumë gadinare ka përmenë. Se faraoni, dhe më thonë, e vendoste në shketin, ku përcelan të va pa dhe të perdinata, edhe e kështë e ngulit në katër shtylla. Dytë e këmbët, dytë e durët. E ka e ngulit në zalë dhe e të tërturantë atëm. Edhe e tërturantë e vazhdimishtë atëm. Në vazhdimishtë. Parmena, edhe jashtë palatit, që mas me po atë atjerë që gureva të buksë, e tërturantë të në njërë të vazhdojshme, dinësa u ndëraj që një shkam të madhë, me rëkullisë nga një kodrinë, edhe me e shafitë, dhe me a qa kukën madhë shkam apërë. E së so është punë e mëgër dhe zë njëbërë. Me h Ndikur është provurët, s'ka dhe një gjugurin atër. Ja, këherë, ma letë të qështu. Ma letë të qështu. Apo, s'i kërse ka unë abdonohen, i bën aufe, rahimu Allah. U sëpravuam me... Me, me, me... Kështrejtime dhe u sëpravuam me dhun, të sabërna. Këna këna për sabër, i në kënë ma të litë, ma qëtërushëm. E pëtulina bësërra, e u sëpravuam në uqëllë dunjoja, pot pasta spaghet në qofën e Sobrahon, atje babura rakon. Kanu gdjeçla, nuk lut me kërkosh pronë të kallajë lola gasoj apo. Po mos mendon se vështirsia dhe ngarkesa gjithmonë ja valla, ka rea bol të bëna të fortë valla të bëna të çudshëm, ama kur shkon kështu për të sulmushme, çelë donjaja e rahat, atje gaflet është më më i mundshëm atë. Habia më e mundshme, armiqësia më e mundshme, hasidia më e mundshme e kësaj merata. Andaj Zoti di me çka na provon. Mir po Nje duhet më kërkuat edhe kjo është dobia fundit, sikurse edhe kjo grua bëri të fundit, tha une xhini min fir'aun wa 'amaleh. O Allah, pushton peshtyrë sti njëri atë. Nuk tha, unë jam besimtari, jo jo vallah ta. Ka bërësi Muson, po ja thash kti kti kti kti, një rit lig, fytyrja thash, dë vërtetën. Po kjo zot thotë që jam e fortë, o zot ta pushton, prap Allah jalle valla. Mandejtë vozël Të të malangë, dhe dhe dhe nuk, që satë jemi gjallë gjithë mund t'jemi me përmirë nërru në langë nga sprovët e dëshme mas që jafra sprovëve mas që jë provoka të lashet nga se nuk dhjet apë në sabra apë jopë nuk dhjet që që që në rimit e pasaj bosh hor e pasaj valoj pëshnosh e pasaj në nëqmosh edhe pasaj vjen në aso situata që nuk moshme e e rikthy situata në fillim që mas që kosh mas provoka mas i besa vetës e une ja ja tallom më shtatu. Dhe thuj, o Zot, çdo sfrov që ke gjyku me zbind rroptën tu, pftonu pësllajton. Ruaju, lërgom ka sfrovat, siku sa ka hanë beju urahimullah. Nemon ka ron sfrova, a e çeka, e ka, ka ngacmues sfrova. Po wallahi, e ngacmon bianta. Afrosh bianta, rrel larg saj, rrel larg saj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka ful për dëgjadin, na ka ful. E dim çu duket, e dim çka shkruan, këtë e dim prap nga ka unë, e këni piti, e këni, shkajnë e për, më larguhu, që a kimi dalë për parë, më onë që, unë jam tërem, i tham dëgjallë, të jetë dëgjallë. Së fëjë, të të tivit se, probleme, të jetë dëgjallë, të jetë dëgjallë, probleme është. A dhe do njerës, shumë të riminim ledhin, shumë të riminim ledhin, apo në më habete, e këvjen puna, pa sta i buen horatë. Asë falë vjertë ma, ma së thuj, që filonin, më më konsë, më A mësluj, unë më pakon s'ja, jekë, kërë që mësluj. Thuj, Allah rujim. Wallahi, se pëllat, her kemi folpun, këna karë hesapë, në me eqkripë, në kapë gërëzot gjallë. Ndaj, do djerë me ditë halë në vetë. Të Allah me më bështetë, Allah rujna, brona, azzatë. Qësë ke smëruj, darabë, rujim më mësë mësërëva. Nësë në smëruj, në në në nëzjerë, shpetimtarë, e kështë të mëralë. Kjo asht ka duhet të bësim dorë me botën. Por ju, jo, subhanallahu, më e keq përdor spronën e dykur. Kush do qoftë ai Allah? Kush do qoftë ai? Edhe më thon mirë u ka bu, unë më pa kon siaj e kështu, kush do më thoj. Thoj, o Zot më ruaj, thon. Ja, Sikur të tha ke rua, unë jini min fir'aune wa 'amale. Përta më Allah për këtë njeri, e përta bi punë vetina, e përta bi bi bi bi, u shtor vetina, e peke zlumtvara përta. Përta më Allah. Ti ti mbrojm, ti më ruajë Zot, thon. So ka haditha Dhe sa ka lutje që pejgamberi s'a salim ka bodo me rrute Allah nga spravat. Përndaj, në gjdena mazda ka parasit me rrute Allah nga spravat dhe gjallet. A u dhubi kemi fitë në ti dhe gjall. Më rrute me kërku doa të zëgjën leva që Allah me trut. Në lëtë Allah me dhe Allah për spravat, ma se kërka spravon, ma se litë, ma se suafra, ma se provoka, ma se në në qma s'kenbi këtë bazë. Po Allah në fa në rrënë që dhe të ka kursy në lëtë me trut nga prëgull nga kjo ashtu, kjo është asha, na mson këto grua dhe këto janë dobiça, po të gjithë stonë me domë një lidhë me këtë shembull të madh të këse grua të mëdha që padyshëm se mbetet mundësia përfitimit shumë e hapur nga ky shembull, por unë shpërthej këtu pika që përmandom Allahu ne e bën drejt në ndonjë që përmes këtyre pikave këtij shembulli ta shkojmë rrugën e drejtë dhe ta kemi motiv që të çndrojmë rrugën e drejtë dhe ta kemi motiv që të bëjmë punë mira dhe të inkurajojmë edhe vetën e të tjere që të qëndrojnë stabil në rrugun Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në rrujnë nga gjithë shproë dhe fatkesi, Allahu në adhash begati dhe mersin, dhe në një adhë në heret, dhe nëse Allahu Gjellë Walla ka gjuku me e spraud i ken, Allahu në mundësot që t'jemi nga ta që i ka shpëtuar dhe i ka fërsuar. Në kaj që për të fëndë e takimi nashëm, astarullamallamuhammedin wa ala ali, usahme, usahme, usahme,